270. Ezoterismul și creațiile literare, trubadurii, fedelii de amore, ciclul Graalului. În dracosta curtenească se exaltă pentru prima dată, după gnosele din secolele 2 și 3, demnitatea spirituală și valoarea religioasă a femeii. Nota 11. Numeroase texte gnostice exaltă Mama Divină, concepută ca tăcere mistică, Duh Sfânt în selecciune. Citez. Eu sunt gândirea ce locuiește în lumina care exista înainte de toate. Eu lucrez în fiecare făptură, sunt unul invizibil în tot, închei citatul. Într-un poem gnostic, tunetul, duhte Săvârșit, o putere feminină rostește. Citez, eu sunt cea din tâi și cea din urmă, eu sunt soția și fecioara, eu sunt mama și fica, închei citatul, închei nota. Potrivit părerii multor savanți, trubadurii din Provence s-au inspirat din modelul poeziei arabe din Spania care glorifica femeia și amorul spiritual pe care îl suscită. Dar trebuie ținut de asemenea seama de elementele celtice, gnostice și orientale redescoperite sau reactualizate în secolul al XII-lea. Pe de altă parte, credința în fecioară care domina epoca sacraliza indirect femeia. Peste un secol, Dante, 1265-1321, va merge și mai departe. Beatrice, pe care o cunoscuse ca adolescentă și o regăsise ca soția unui nobil florentin, este divinizată. Poetul o proclamă superioară îngerilor și sfinților, neatinsă de păcat, comparabilă aproape fecioarei. Ea devine noua mediatoare între umanitatea reprezentată prin Dante și Dumnezeu. Când Beatrice este gata să apare în paradisul terestru, o voce clamează. Citez. Veni Sponsa del Libano, închei citatul. Vestitul pasaj din cântarea cântărilor, pasaj adoptat de biserică, dar intonat numai într-un laud a fecioarei sau a bisericii însăși. Nota 12 În altă parte, Beatice își aplică și vorbele lui Hristos. Citez, puțin și nu mă veți mai vedea și încă puțin și mă veți vedea iarăși, închei citatul. Ioan 16, Închei nota. Nu cunoaștem alt exemplu atât de strălucit de divinizare a femeii. În mod vădit, Dante scrisese divina comedie ca să-l mântuiască pe om, aducându-i acestuia transformarea nu cu ajutorul teoriei, ci înspăimântându-și și, și fascinându-și cititorul cu viziunile iadului și ale raiului. Fără să fi fost singurul, Dante ilustrează în chip exemplar concepția tradițională după care arta, poezia mai ales este mijlocul privilegiat nu numai de a comunica o metafizică și o teologie, ci și pentru a trezi și mântui pe om. Funcția soteriologică a dragostei și a femeii este clar proclamată de o altă mișcare, aparent numai literară, dar care comporta o cnosă ocultă și probabil o organizare de divinițiatic. Este vorba de fedelii de amore, ai cărei reprezentanți sunt atestați începând cu secolul al XII-lea, atât în Provența și Italia, cât și în Franța și Belgia. Fedeli d'amore constituie o oaste secretă și spirituală, având de drept scop cultul femeii unice și inițierea în misterul dragostei. Toți utilizau un limbaj ascuns, parlar cruz, și pentru ca doctrina lor să nu devină accesibilă pentru la gente gnosa, așa cum a spus unul dintre cei mai vestiți dintre Fedeli, Francesco da Barberino, 1264-1348. Un alt Fedeli d'amore, Jacques de Beziu, prescrie în poemul său, se defiez de amor, citesc, că nu trebuie dezvăluite sfaturile amorului, ci învăluite cu grijă, închei citatul, că inițierea prin dragoste era de ordin spiritual, Jacques de Beziu însuși o afirmă, interpretând sensul cuvântului amor, citesc, a se ne fi esa parti, sans et amor se ne fi mor, or les semblots seront sans mor, închei citatul, înseamnă, a însemna în a lui parte, fără și mor înseamnă moarte. Dele împreuni ai fără moarte. Femeia simbolizează intelectul transcendent, înțelepciunea. Dragostea pentru o femeie trezește pe adept din letargia în care lumea creștină a căzut din pricina indignității spirituale a papei. Într-adevăr, se întâlnește în textele grupării fedelii amore, aluzia la o văduvă care nu este văduvă, madona Inteligența, rămasă văduvă pentru că soțul ei, papa, dedicându-se exclusiv problemelor trecătoare, e mort pentru viața spirituală. Nu este vorba de fapt de o mișcare eretică, ci de o grupare care nu mai recunoaște papilor prestigiul de șef spirituale ai creștinătății. Nu se știe nimic despre riturile inițiatice ale grupării, dar ele trebuie să fie existate, deoarece fedelii de amore formau o miliție și țineau întruniri secrete. De altfel, începând cu secolul al XII, lea secretele și arta de a le disimula se impun în medii destul de deosebite. Citez, îndrăgostiții, la fel ca și sectele religioase, își au propriul limbaj secret și membrii micilor cercuri ezoterice se recunosc între ei prin semne și simboluri, prin culori și parole tainice. Închei citatul. Limbajele secrete, precum și proliferarea personajelor legendare și enigmatice și a aventurilor prodigioase, constituie în ele însăle fenomene parareligioase. religioase Avem dovada acestui fapt în romanele mesei rotunde, elaborate în secolul al XII-lea, în jurul figurii regelui Arthur. Noile generații înrurite, directori indirect de alienori de Agvitania și mari de Champagne nu mai prețiau vechile șanson de gestă. Locul lui Carol Magnul este luat acum de legendarul rege Arthur. Tematica bretonă pună la dispoziția poeților o serie întreagă de personaje și legende în mare parte de origine celtică, dar susceptibile de a asimila elemente eterogene, creștine, gnostice, islamice. Nota 12. Artur, regele Pescar, Perseval, Lancelot. Tema Gastopei, obiecte miraculoase de pe lumea cealaltă, etc. Închei nota. Chirotien de Troie, un poet prodăguit de marin de champagne, e cel care a declanșat fascinația generală pentru ciclul arturian. Se ignora aproape totul despre el, dar se știe că a început să scrie către 1170 și că a compus cinci lungi romane în versuri, între care cele mai celebre sunt Lancelot, Erec și Perseval. Din perspectiva cercetării noastre, s-ar putea ca romanele mesei rotunde întemeiază o nouă mitologie, în sensul că ele dezvăluie audienței istoria sacră și modelele exemplare ce trebuie să călăuzească comportarea cavalerilor și a îndrăgostiților. Să adăugăm că mitologia cavalerismului a avut o influență culturală mai importantă decât istoria sa propriu-zisă. De la început se remarcă numărul și importanța elementelor arhaice, mai precis a motivelor inițiatice. Este vorba întotdeauna de o căutare lungă și dramatică de obiecte miraculoase, ce implică, printre altele, pătrunderea eroului în lumea cealaltă. Putem descifra în regulile de admitere în rândul cavalerilor unele dintre probele de intrare într-o cronfrerie secretă de manerbiund. Verseval trebuia să petreacă o noapte într-o capelă, alături de un cavaler mort, când una el vede o mână neagră ce stinge singura a aprinsă. Este exemplul tipic de vege nocturnă inițiatică. Încercările pe care le înfruntă eroul sunt nenumărate. El trebuie să traverseze un pod. Acest pod e păzit de lei sau de monștri. În plus, la intrarea în castel vegează zâne, demoni, capcane. Toate aceste scenarii amintesc trecerea în lumea cealaltă, coborârile primejdeoase în infern. Când atari călătorii sunt întreprinse de către ființe vii, ele fac întotdeauna parte dintr-o inițiere. Asumându-și riscurile unei asemenea coborâri în in infern, eroul urmărește cucerirea nemuririi sau un alt țel, la fel de ieșit din comun. Enumăratele încercări suferite de personajele ciclului arturian se afiliază aceleași categorii. La sfârșitul căutărilor, eroii reușesc să vindece miraculoasa boală a regelui și făcând aceasta regenerează țara pustie sau acced ei înșiși la suveranitate. Se regăsesc aici anumite elemente creștine, nu întotdeauna în context ortodox. Regăsim, mai ales mitologia onoare cavalerești și uneori împinsă până la paroxism, exaltarea femeii. Data 13 De exemplu, în Lancelot, de Chretien de Troyes. în ce privește frumoasa și tragica povestea lui Tristan și Izolda, ea constituie, după Lumis, citesc, de departe cea mai populară poveste de dragoste din Evul Mediu. Închei citatul, închei nota. Toată această literatură înțesată de motive și scenarii inițiatice este prețioasă pentru cercetarea noastră, fie și numai pentru succesul ei de public. Faptul că se ascultau cu încântare istorii dramatice în care clișeele inițiatice reveneau cu insistență, arată ni se pare că asemenea întâmplări răspundeau unei nevoi profunde a omului medievat. Trebuie de asemenea ținut seama de intenția autorilor de a transmite prin intermediul operei lor o anumită tradiție ezoterică, așa cum a făcut Fedelii More, sau un mesaj având de drept scop trezirea cititorului după modelul fixat mai târziu de Dante. Este cazul cu simbolismul și scenariul Graalului, temă ignorată de primele romane de origine bretonă, ale ciclului Arturian. Abia spre 1180, Graalul își face apariția la șretieni de Troie. Așa cum a arătat Vandrie, citesc, nu există în nicio literatură celtică, oricât de bogată, nicio povestire care să fi putut servi de model compunerilor atât de diverse pe care literatura noastră medievală le-a dezvoltat plecând de la acest subiect. Închei citatul. În paranteză, tema Graalului. Totuși, nu Shredien de Troia este acela care prezintă istoria cea mai completă și mitologia cea mai coerentă a Graalului, ci un cavaler german, Wolfram von Eschenbach. În partivalul său, scris între 1200 și 1210, Wolfram admite că a urmat informațiile unui oarecare Chio la Provençat. Structura lucrării este diversă. Cărțile 3, 12 și o parte din cartea a 13 -a se temează pe Shiretien, dar în cartea a 14, -a, Wolfram își arată dezacordul cu ilustrul său predecesor, probabil pentru că era dezamăgit de maniera în care Shiretien tratase temagralului. Ceea ce este surprinzător în romanul lui Wolfram este numărul și importanța elementelor orientale. Tatălui Parțival, Camuret, a slujit în armata califului din Bagdad. Unchiul său, pusnicul Sent, a călătorit în tinerețe în Asia și Africa. Nepotul lui Parțival va fi preotul Ioan, celebrul și misteriosul preot rege care domnește în India. Primul care ar fi scris povestea graalului și ar fi comunicat-o lui Chios, ar fi fost înțeleptul păgân, evreu-musulman Legentanis, se scrie f e g e t a n i -s i de admis în deopste de azi că Wolfram von Eschenbach dispunea de o informație exactă și destul de întinsă asupra realităților orientale din Siria și Persia până în India și China. El dobândise probabil de la Crucia și de la negustori italieni întorși din Orient. Meta 14 Vezi Hermann Goetz der Orient der Kreuze” in Wolframs Partival După acest autor, romanul comportă informații noi și importante pentru istoria artelor. De exemplu, ceea ce Wolfram spune despre drumul mătăsii din China, cu un secol înainte de Marco Polo, despre palatele califilor târzi din Bagdad și despre stupa din Canișca, etc. Închei nota. Pentru demersul nostru de față, mai prețiase sunt miturile, credințele și riturile legate de Graal, prezentate sub sau numai evocate de Wolfram. Spre deosebire de Shredian de Troie, Wolfram exaltă demnitatea și rolul lui Amfortas, regele pescar. Acesta este șeful unui ordin cavaleresc numit Templeson, care, ca și cel al templierilor, a făcut legământ de castitate. Ei sunt aleși de Dumnezeu și își asumă misiuni primejdioase. 25 de nobile doamne slujesc graalul. De curând, doi cercetători americani au derivat termenul graal, cupă, vază, crater, din vocabularul grecească, crater. Această etimologie are meritul că explică funcția răscumpărătoare a graalului. În tratatul al patrulea din Corpus Hermeticum citim într-adevăr, citez, Dumnezeu a umplut cu înțelegere un crater mare pe care l-a trimis pe pământ și a tocmit un crainic care să strige oamenilor aceste cuvinte. Afundete, tu, cel ce poți în acest mare vas, tu care crezi că vei urca din nou spre cel ce a trimis acest crater pe pământ, tu care știi pentru ce te-ai născut. Toți care au luat aminte la aceste cuvinte și s-au botezat în botezul înțelegerii, aceia au câștigat cunoașterea, gânosa, și au devenit oameni desăvârșiți pentru că au primit înțelegerea, închei citatul. Influența hermetistă asupra lui Parsival pare plauzibilă, deoarece, în secolul al XII-lea, ca urmare a traducerii masive a lucrărilor arabe, hermetismul începe să fie cunoscut în Europa. În ce privește funcția inițiatică agnosei, revelată în textele hermetice, am examinat-o în alt capitol al lucrării de față. Vom avea de altfel ocazia să revenim asupra ei. Pe de altă parte, într-o lucrare publicată în 1939, învățatul parsiser Yahanjir Koyaji remarca analogia dintre graal și lumina regală iraniană, Zvarenah, precum și asemănările dintre legenda lui Arthur și aceea a fabulosului rege Kai Koshrau. La rândul său, Henri Corbin a comparat cu multă pertinență cele două ansambluri iranian și occidental de scenarii, instituții cavalerești și înțelepciuni inițiatice, evident totuși ipoteza contactelor istorice propuse de Goyagi. Între numeroasele asemănări se semnalăm structurile celor două cavalerii spirituale și ocultările lui Kai Poshrau și ale regelui Arthur. Adăugăm că în ciclul de compuneri posterioare lui Wolfram von Essenbach, Lorin, fiul lui Parzival, însoțit de toată cavaleria, duce Graalul în India. Oricare ar fi fost interpretarea generală dată lucrărilor lui Wolfram von Eschenbach și ale continuatorilor lui, este evident că simbolismul Graalului și scenariile în care el apare reprezintă o nouă sinteză spirituală în care se pot identifica tradiții diverse. În spatele interesului plin de pasiune pentru Orient se descifrează dezamăgirea adâncă produsă de cruciade, Aspirația către o toleranță religioasă care ar fi încurajat apropierea de islam, nostalgia unei cavalerii spirituale după modelul adevăraților templieri, acei templei ai lui Wolfram. Nota XV. Templierii, deveniți principalii bancheri ai epocii cruciadelor, acumulaseră bogății considerabile. În plus, ei se bucurau de un mare prestigiu politic. Ca să pună mâna pe averile lor, regele Filip al IV-lea l-a însemnat la scenat în 1310 un proces rușinos, acuzându-i de imoralitate și erezie. Doi ani mai târziu, papa Clement al V-lea suprimă definitiv Ordinul Templierilor, închei nota, că este vorba de o sinteză, integrarea simbolurilor creștine, euharistia, lancia și prezența elementelor de origine hermetică o dovedesc din plin. Chiar independent de validitatea etimologiei propuse de... H. și R. Cahane, Graal Crater, redescoperirea hermetismului prin intermediul traducerilor arabe e neîndoielnică. Or, hermetismul alexandril permitea speranța unei inițieri prin intermediul gnosei, adică al înțelepciunii imemoriale și universale, speranța ce va cunoaște apogeul în timpul renașterii italiene. Așa cum e cazul cu toată literatura arturiană, e imposibil de știut dacă încercările inițiatice suferite de cavaleri corespundeau sau nu unor ritualuri propriu-zise. Tot astfel ar fi zadarnic să credem că s-ar putea cu ajutorul documentelor să se confirme sau infirme transferul graalului în India sau altundeva în Orient. Ca și insula Avalon, unde s-a retras Artur, sau miraculosul tărâm Shambala din tradiția tibetană, Orientul în care a fost transferat Graalul aparține geografiei mitice. Ceea ce importă este simbolismul ocultării Graalului, el exprimă inaccesibilitatea unei tradiții secrete, începând de la un anumit moment istoric. Mesajul spiritual al scenariului elaborat în jurul Graalului continuă să stârnească imaginația și reflexia contemporanilor noștri. Pe scurt, mitologia gralului face parte din istoria religioasă a Occidentului, chiar dacă, așa cum se întâmplă adesea, ea se confundă cu istoria utopiei.